Svenskarna fortsatte sin blodsholkade golgatavandring genom skogen. Då och då gjorde de halt och satte sig till motvärn mot förföljarna. Soldaterna ordnades hjälpligt och man avlossade ojämna skottsalvor åt alla håll, varefter man strax satte sig i rörelse igen. Nils Bonde, generaladjutanten från högkvarteret, hade aldrig fått chans att utföra sin orientering. Han hade kommit att skiljas från Ros i det rökiga stridsvimlet och man var åter om vart man egentligen skulle gå för att finna huvudstyrkan. Ett visst hopp fanns som sagt att finna undsättning i det gamla lägerområdet. Det grusades omedelbart när man nådde dit. Där sågs inga, förutom det envist kringsvärmande ryska rytteriet. Tåget snubblade vidare. Nu österut mot höjdsträckningen vid Varskland. Där hade kungen och en del av regementena haft sitt kvarter. Kanske fanns huvudarmen där. Skulle man få någon undsättning eller skulle den återstående skärvan av Ros sex bataljoner plånas ut?